Марина Меднікова. Терористка. Не детектив. Видавництво Кольварія, місто Львів. 2003 рік. Читає Тетяна Дюпіна. У новому романі Марини Меднікової не лише карколомно закручена інтрига. Переплетення доль усіх без винятку героїв вибудовують такий динамічний сюжет, що оптика бачення актуальної сьогодні теми тероризму змінюється майже посторінково. Письменниця говорить про те, що соціальні основи жіночого тероризму в нашій країні інші, аніж ті, що зафіксовані в хроніках глобальних конфліктів. Попри напругу сюжету, мова роману рясно засіяна антидепресантним гумором, а книжка доповнена світлинами – що витворюють окрему візуальну фабулу. Нічого цього не було. Події, фантазії, персонажі, нереальні, навіть історичні особи – вигадка. А їхні вчинки та слова – і поготів. Збіги – випадкові. Автор керувався не фактами життя, а тенденціями. А коли щось мимоволі збіглося – Хто не заховався, я не винуват. Автор Пролог Клинтон осяйно заусміхався і рушив простісінько до неї. Зірка зосередилася, і, мов та екран на Голівуда, спрямувала на нього потужний гіперполоїдний промінь. Клинтон витримав, а лише глипнув на Гілері. Першу світову леді. Гороб'ячою радою припнув збуджений натовп ліцеїстів. Тріпотів назустріч зірково-смужковими прапорцями. Хоча б не позабували, що футури індефініте утворюються за допомогою допоміжного дієслова. УІЛ, а не шел. Вона ж американка. Зірка за галасом і ентузіазною музикою ліцейського оркестру не чула вимови учнів. Лиш бачила. Балачка тішила Віплейді, бо гіларі сміялася, ще й перепитувала. А зірчини-годуванці на виперед кипнулися вставити і свої п'ять копійок, тобто файв центів. Найщо середи, твоєю американсько-англійською, можна шиконути перед майбутнім президентом Сполучених Штатів. Гілларі їх розуміє. Цікаво. Як біл називатиметься, коли Гілері виграє вибори? Перший джентльмен, а перший джентльмен уже встиг матеріалізуватися в притул до самісінького зірченого обличчя, сивуватий, зеленоокий, усміхнений, ковзнув з навецьким експертним мужчинським оком? Зірка аж хитнулася до нього, напинаючи паперову стрічку кордону. Око заіскрило. Клинтон зупинився, щось спитав Клятий оркестр за Толумбасив дужче. Зірка безпорадно показала на свої вуха. Вийшло досить мило. Біл осміхнувся, нахилився просто до зірченого обличчя і перепитав приязно, як її звати. Зірка відказала і хутенько переклала. По-американськи. «Стар!» «О, ваші батьки далекоглядні! Ви такий суперстар!» – компліментнув Клинтон. «Я вас запрошую на імпрезу до Білого дому з нагоди Дня Незалежності!» «Я щойно повернулася з Америки, але запрошення приймаю!» – знахавніла зірка і стиха доказала. «А можна я вас поцілую?» Клинтон паснув поглядом. «Де Гілларі. Та саме ручкалася з восьмикласниками. Сек'юріті затолило шефа міцними організмами. Біл нахилився. Зірка зіп'ялася навшпиньки. «Матка, боска! Який у нього червоний ніс? Він же пияк!» Збоку клацнула чиясь мильниця. Зірка кинула погляд. «Всі свої!» нікого чужого. Цьом-цьом в обидві щоки і бил при гайнув гайну уздовж скуйовдженого історичним моментом натовпу.